Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 29. Загибель кадета неминуча, але прийнятна трагедія. Це проріджує кандидатів, залишаючи лише найсильніших вершників. І якщо причина смерті не суперечить кодексу, то будь-який вершник, який приклав руку до чужої загибелі, не підлягає покаранню. Майор Афента посідує для драконних вершників заборонене видання. Здавалося, ми сіли на льотному полі лише за хвилину, а може ціле життя. Я не знала. Земля здригалася від мощі драконів, що приземлялися, поле швидко заповнювалося торжествуючими вершниками четвертого крила і розлюченими з першого. Дракони здіймалися назад, як тільки сходили їхні вершники за що чекала між передніми лапами Теєрна, поки я порлася з ревнями та застіпками. Джек мертвий, я його вбила. Через мене його батько отримав листа, через мене його ім'я виб'ється в камені. На другому боці поля Гарік підняв крижане яйце над головою, а Дайн розмахував прапором, і все четверте крило з радісними криками помчало до них, ніби вони боги. Коли в останнє засібка поступилася, вага терна піді мною змістилася, я виповзла сідла. Голова померучилася через стрес, мені було важко отримати рівновагу, поки я пробиралася до його плеча і поспішала. В результаті я скотилась в багнюку, впавши на коліна там, де біля лап, Терна лежала андарна, зовсім виснажена. Скажіть, що Ліам ще живий, скажіть, що це того варте? Де їй каже, що він живий. Меч пройшов через бік, нічого не зачепивши, відповів Терн. Добре, добре, це добре, дякую, андарно, я знаю, що тобі це важко. Я зазирнула в її золоті очі, і вона повільно моргнула у відповідь. Це того варте. Мене знудило в роті, зібралася слина. Убила, я його убила. Прокляття, Соренгайл, гукнув мене Сояр. «Блискавка, і ти приховувала?» «Блискавко я забрала життя. Шлунок зробив кульбіт, і мене оточила темрява, але не тініксадена. Це терн обійняв нас крилами, закриваючи від світу, поки мене рвало всім, що я сьогодні з'їла. Ти зробила все, що було потрібно», – сказав Терн, але це не завадило шлунку знову стиснутися, намагаючись видивити те, чого вже й не залишилося. «Ти врятувала свого друга», – додала Андарна. Нарешті шлунок заспокоївся, і я змусила… Відвестися, повільно втерши рот тильною стороною долоні. «Тобі треба відпочити, так?» «Я пишаюся, що ти моя!» Голос андарне тремтів, вона моргала все повільніше. «Хоча тепер мені б не завадило помитися!» Тейрн розвів крила, і Андарна вийшла, а потім піднялася в небо, в бік долини, розмірено працюючи крилами. Я дивилася на сідло. Потрібно було його зняти, щоб дракон також міг відпочити. Але думати я могла тільки про те, що нарешті отримала печатку, справжню печатку, і насамперед убила за її допомогою людину. Вайлет, зліва від мене з'явився Дайт. Це правда? Ти вдарила блискокою і зруйнувала вежу і вбила Джека. Я кинула, згадуючи часи, коли цілилася в плече, а не в серце. Отрути, якими знешкоджували, а не вбивала. Я залишила Орена непритомного на молодьбі і не била в горло, навіть коли він увірвався до мене в кімнату. А все тому, що мені не хотілося стати вбивцею. У житті нічого такого не бачив. На мою думку, заклиначів блискавок не було вже більше століття. Він замов. Вайлет. Я його вбила, прошепотіла я, розглядаючи центральну на грудну пластину на терні. У ній же все й кріпилося, правда? Мені ще треба було зняти з нього цю штуку. Мама б так пишалася, дізнавшися, що я тепер, як усі інші, як вона. Порожній шлунок знову здригнувся і мене знову занудило, ніби тіло намагалося вирвати цю нудотну істину. Прокляття. Він погладив мене по спині. Все добре ві? Цього разу я прийшла до тями швидше і Дайан притиснув мене до грудей, м'яко похитуючи і заспокоюючи погладжуванням по спині. Я його вбила. Чому я більше нічого не могла сказати? Музична скринька, що заїла, повторює одну і ту ж мелодію знову і знову. І мене бачили всі. Усі знали, що я не витримала наслідків застосування власної печатки. Знаю, я знаю. Він поцілував мене в верхівку. І якщо більше не захочеш користуватися цією силою, то й не треба. Забирайся нахрен з цією нісенітницею. Хсадин штовхнув Дайна в груди і забрав мене з його обіймів, потім схопив за плечі та розгорнув до себе. Ти вбила барлоу, я кивнула. Блискавка, Твоя печатка блискавка, так?» Він дивився на мене так жарко, наче моя відповідь ключ до всього, що йому потрібно. «Так, він кивнув на його обличчі заходила щелепа. Я так і думав, але сумнівався, доки не побачив, як ти знесла вежу». «Так і думав? Якого Веніна? Що це означає?» «Слухай мене, Соренгайл!» Він розправив локони, що вибилися мені за вуха, разючим м'яким жестом. «Без Барлоу світ стане кращим, ми обидва це знаємо». І я б і сам хотів прикінчити поганця. Те, що ти зробила, врятувало багато життів. Він був просто головорізом і ставав би лише гіршим, накопичуючи сили. Його дракониця вибере іншого вершника, коли буде готова. Я радий, що він мертвий. Я радий, що ти його вбила. Я не хотіла. Трохи чутно прошепотіла я. Я просто так розлютилася, і ще ми спіймали ліама. Я думала, сила зв'язку нарешті мене прикінчить. У мене розплющились очі. Я була на межі ксадене. На самій межі я мала щось зробити. Те, що ти зробила, врятувало життя Ліама. Його великий палець погладжував мою щоку. В повному протиріччі його слів, його голосу. І на його очах я зрозуміла, що він знає, що я зробила. Я цього не хотіла, не витримала я. Ріанон може переносити предмети, Дайн читає спогади. Гей, вигукнув Дайн. Думаєш, я ще цього не знаю? Кивнув садень через плече. Каорі може переносити в реальності плоди своєї уяви, а Сойер керує металом. «Міра може розчиняти чари. Всіх є печатка. Привабливий не тільки для битви. Це зброя добра. А я що таке ксадени? Я знаряддя для бійки». «Не обов'язково користуватися силою Ві», – почав Дайн якось заспокійливу. «Досить з нею нянчитися», – вигаркував кожне слово «ксаден». «Вона не мале дитя. Вона доросла жінка, вершниця. Відноситься до неї відповідно і має совість сказати їй правду. Думаєш, Мельгрем чи будь-який інший генерал включають її власну матір дозволить їй, відсиджуватися з такою силою остронь, і приховати її вже не вийде, враховуючи, що вона щойно знищила навчальний форт. Ти просто хочеш, щоб вона стала як ти, заперечив Дайн, прохолодною вбивцею. Скоро почнеш її впарювати, що це нормально, що вбивства звишають. Я різко вдихнула. Ксаден прибив його поглядом. Кров в моїх винах така ж тепла, як і у твоїх, І якщо наступного року ти хочеш зайняти моє місто, то краще вбив Голову раніше, що до вбивства не можна звикнути, не можна зрозуміти, що інакше ніяк. Він повернувся до мене, вп'явся темним поглядом в мої очі: це не ясла, це війна. І я це тобі вже казав. Страшна істина, яку вважають за краще забувати люди далеко від фронту. На війні завжди хтось умирає. Я почала мотати головою, але він примружився, не відводячи погляду. Подобається тобі чи ні, але сили на зразок твого рятують життя. «Вбиваючи?» – вигукнула я. «Якщо Згейль права і печатка відображає сутність вершника, то я заслуговую на прізвисько, яке дав мені Ксаден – Вайленс. Перемагаючи армію загарбників раніше, ніж вони встигнуть достатися цивільних. Хочеш, щоб племінний Кріанон в тому прикордонному селі вижив? Отак він виживе. Хочеш, щоб вижила міра в тилу ворога? Ось так, вона і виживе. Ти не просто зброя, Соренгаль, ти найкраща зброя. Тренуй цю здатність, опануй нею. І зможе захистити все королівство. Він знов повернув мені за вухо, розпатлане вітром волосся, прибравши його з очей, щоб у мене не було приводів не бачити чесність в його очах. Переконавшись, що я не збираюся сперечатися, він глянув убік. Ріанон, доставиш її назад у цедель. Звичайно, підскочила Ріанон. Даєн пикнув і пішов до решти, залишивши нас. Сідло, сказала я, Терн може сам його зняти. Це було одне з його вдосконалень. Ксаден обернувся, щоб піти, але зупинився. Дякую, що врятувала Ліама. Він для мене важливий. Дякувати не обов'язково. Я зітхнула, дивлячись, йому за спину. Ну ось, уже пішов. У вас найдивовижніші стосунки, що я бачила, – сказала Аріанон, взявши мене під руку. Не мав нас жодних стосунків. Я подивилася на Тейрна, який, на диво, притримав мову під час розбірок Садена Дайна. «Іди, – поспішив він, – але не давай совісті заїсти тебе, Срібна. Твої природні почуття… Переживи їх…» Та відпусти, командир крила говорить правильно, з такою печаткою: Ти готова надія королівства проти зла. Відпочинь. ми побачимось завтра. Сідло я зніму сам. У вас явно є стосунки, продовжила Ріанон, потягнувши мене за собою. Просто я не можу зрозуміти, через що саме ви сваритеся, через дружбу в стилі протилежності притягуються, або через повільно і смертельно тліючу сексуальну напругу. Вона глянула на мене з коса. А тепер поясни. Як ви з двох з драконів так швидко рухались? В якому сенсі? Поки Ліам падав, ми з Фейгі летіли швидко, дуже швидко. Але кутом і швидкістю я зрозуміла, що ми не встигнемо, і тоді начебто вона похитала головою. Просто на одну секунду ти ще високо над ним, а наступної вже тримаєш його. Ніколи не бачила, щоб дракон літав так швидко, наче я моргнула і все пропустила. Тепер совість гризла мене зовсім іншої причини. Ріанон, моя подруга, найближча тут, якщо чесно, поглянути на те, що сталося між мною та Дайном. Якого друга вже рахувати? Складно. І вже вона має право знати. Не хвилюйся через те, що не можеш їй розповісти. Це секрет драконів, не твій, попередив Тейрн. Ніхто не має права ризикувати нашими дітьми. Навіть ти, срібляста. Просто Тейрн дуже швидкий, спробувала пояснити я. Чи не брехня, але й повна правда. І слава Богу, мабуть, Зінхар дуже любить Ліама, коли він двічі обдурив сьогодні смерть. Але це не Ліам обдурив смерть, а я. Я не могла поставити питання, чи не сидить зараз у якомусь вимірі Малек на своєму престолі в люті від того, що я вирвала душу з його хватки. Але я віддала його душу Джека. І, можливо, цим завжди осквернила його. Дерев'яна мішень у моїй кімнаті похитнулася, коли новий... Меч ліг поряд з попереднім. Може, я злилася на весь світ, але я хоч би не втратила влучності. Якби я промазала, меч би вилетів з вікна, враховуючи, де стоїть мішень. Я покинула ще три поспіль і щоразу потрапила в горло мішені в вигляді людини. Який тепер сен цілитися в плечі, якщо я тепер убиваю людей блискавкою? Навіщо стримуватися? Легким помахом я відправила в політ наступний кинджал, лучивши, тобто, в горло, а тут у двері постукали. Або Рянон вже десятий збирається запропонувати поговорити про те, що сталося, або це Ліам. Я завмерла. Це міг бути Ліам, який прийшов перевірити, чи я на місці, тому що він, ще в лазареті, говтується від удару меча в бік. Увідіть, яка різниця, що я в одній сорочці, наче я не можу зупинити нападника ножем або блискавкою. Двері відчинилися, але я бровою не повела, усаджуючи черговий меч у мішень. Хтось дуже високий, темне волосся, помічене краєм ока. Цей немовірний запах. І дивитися не обов'язково воло, тіло вже чудово зрозуміло, що це ксаден. Потім тіло нагадувало, що його губи притискалися до моїх і всередині щось тьохнуло. Прокляття, я надто нервувала, щоб сьогодні терпіти його чи те, що я відчуваю до нього. Уявляєш там мене? Запитав він, зачинивши двері і притулившись до неї спиною, скрестивши руки на грудях. Потім оглянув мене з голови до ніг, я відчула його гарячий погляд. І раптом весняного вітерця з відчиненого вікна стало мало, щоб остудити шкіру. Я хльоснула довгою косою, розвернувшись за черговим кенджалом на комоді. Ні, тебе я уявляла 20 хвилин тому. А кого тепер? Він підняв брову, скрестивши ноги. Ти їх не знаєш. Помах і наступний клинок увійшов у сонячне сплетіння. Навіщо прийшов? Я коротко оглянула в його бік, але встигла помітити, що він вимився і прийшов у нашій стандартній уніформі, а не льотній шкіряній, але не встигла надивитися. Блін, як же він чудово виглядав. От, хоч би зараз побачити його розпатланим чи в паніці, що завгодно, аби не це самовладання, що він носив за обладунками. Дай вгадаю, Ліам вийшов із ладу, тепер твій обов'язок читати мені нотації про те, що не можна спати без обладунків. Я прийшов не читати нотації». Тихо відповів він, я відчула, ніби його погляд гладить мене, обводячи тонкі чорні бретельки-сорочки. Але те, що ти не в броні, я точно помітив. Тепер нікому не вистачить дурості напасти на мене. Я взяла ще один клинок з комода. Запас спливав. Тепер я можу бивати на відстані 50 ярдів. Постукуючи гострим лезом по долоні, я трохи повернула обличчя до нього. Як думаєш, вона працює у приміщеннях? Як можна керувати блискавкою коли немає неба? Не зводячи з нього очей, я метнула кенджалу в ціль. Лухий стокіт по дереву повідомив, що я не промахнула. Прокляття, це крутіше, ніж я думав. Він зробив глибокий вдих. Думаю, розбиратися доведеться самій. Його погляд опустився на мої губи, руки напружились. І ти не скажеш, що хочеш мене тренувати? Що ти можеш мене врятувати? Я класнула з яком і відчула зовсім сміхотливий позив обвести пальцями мітку на його шиї, простеживши складний візерунок. Як по-ксаденськи. «Я гадки не мав, як тренувати», – заклиначів блискавок. «А судячи з того, що я бачив сьогодні, рятувати тебе не треба». З найчастішим бажанням в очах він розглянув мене від босих ніг до подолу, що доходив до стегон, потім до грудей і ший нарешті дістався обличчя. «Хіба що від себе?» – пробурмотіла я. «Думки, що лізуть в голову, коли він так на мене дивиться, напевно мене й занапастять, але сьогодні вночі мене це не схоже не хвилювало. А ось це небезпечніше нікуди». Тоді навіщо ти прийшов, ксадене? Бо, схоже, не можу без тебе. Здається, це визначення його зовсім не тішило, але в мене все одно перехопило подих. Не збираєшся святкувати? Інші святкували. Ми виграли битву, а не війну. Він відштовхнувся від дверей, зробив крок, скоротивши відстань між нами і підняв косу з мого плеча, повільно погладжуючи її пальцями. І мені спало на думку, що ти все ще не говтилася. Ти ж сам сказав мені, подорослість, що ти не забув? З чого раптом тебе перейняло, оговтилася я чи ні. Я склала руки на грудях, вибираючи гнів замість бажання. Я сказав, що тобі доведеться зникати до вбивств. Я не сказав тобі подорослішати. Він відпустив косу. Але мав на увазі ні. Я похитала головою і підійшла до середини кімнати. Ми три роки вчимося бути вбивцями. Просуваємо та хвалимо тих, у кого це виходить краще. Він навіть не здригнувся, просто спостерігав за мною своїми проникливим, тратівливо спокійним поглядом. Я злюся не через те, що Джек загинув. Ми обидва знаємо, що він хотів убити мене з самого початку і рано чи пізно вбив би. Я злюся, що його смерть змінює мене. Я постукла трохи вище за серце. Дайн сказав, що тут зривається все наносне і оголюється, хто ти є насправді. З цим не посперечаюся. Він стежив, як я ходжу по кімнаті туди-сюди. А я просто не можу збагнути. Як у дитинстві спитала тато, що буде, якщо я вирішу стати вершником, як мама чи Бреннан. А він відповів, що я не така, як вони, що в мене інший шлях. Ось тільки тут в мене зірвали всю цивілізованість, весь зовнішній лиск і виявили, що здатність у мене ще рунівніша ніж усіх разом взятих. Я зупинилася просто перед ним і підняла руки. Я не збираюся звинувачити Терна. Та із чого? Печатка розкриває суть вершника, дракон її лише посилює. А значить, це завжди тайлося під поверхнею, тільки чекало, коли можна буде вирватися. І сама думка у горлі ставком. Увесь цей час мене вела слабка надія, що я буду як Бренен, що це буде гарний поворот моєї історії, що моя печатка стане відновленням, що я зможу повернути пошкодження до життя, а виявилося, що я сама все знищую. Скільки я тепер уб'ю людей? Його погляд пом'якшав. Скільки сама забажаєш. Те, що сьогодні ти набула сили, ще не означає, що водночас ти втратила розум. Що зі мною не так? Я похитала головою, стискаючи кулак. Будь-який інший вершник був би в захваті. Я відчувала вогонь сили під шкірою навіть зараз. Ти ніколи не була як будь-який інший вершник. Він присунувся, але не торкався мене. Мабуть тому, що ти ніколи не хотіла потрапити сюди. Боги, як же я хотіла, щоб він мене торкнувся, щоб стер зі шкіри гидот цього дня допоміг відчути хоч щось, що завгодно, крім наростаючого сорому. Ти теж не хотів сюди потрапити. Я підкреслено подивилася на мітку на його шиї. Але справляєшся непогано. Він подивився на мене по-справжньому подивився, і виникло відчуття, ніби він побачив надто багато. Багато хто б з нас спали б це місте, якби могли, але всі німічи ні хочуть сюди потрапити, бо це єдиний шлях до виживання. У тебе все інакше. Ти мріяла про спокійне життя з книжками та фактами. Ти хотіла писати про битви, а не брати в них участь. З тобою все гаразд. Ти маєш право злитися, що сьогодні тобі довелося вбити людину. Ти маєш право злитися, що ця людина хотіла вбити твого друга. У цих стінах ти маєш право відчувати будь-що. Тепер він був таким близьким, що я відчула жар його тіла крізь тонку тканину сорочки. Але поза це було не питання. «Ми вершники», – відповів він, ніби все це пояснювало. Він узяв мої руки і приклав до своїх друзей. «Якщо тобі треба щось вихлюпнути, то вперед. Хочеш кричати – кричи на мене. Хочеш щось ударити – бий мене, я витримаю». Бити його мені хотілося в останню чергу, і я вже втомилася чинити опір. «Давай», – відповів він, – «покажи, на що ти здатна». Я встала на шпиньки і поцілувала його.